Batzuak Euskaraldia aldia txapa soinean eramatean, labur biltzen dute hori baino gehiago da ez da? Bai, hori uh, baino gehiago da, bai. Txapa aliberean aliatu bat izan daiteke, hainitz lagunduko gaituena, eta aliberean engainamendu bat betetzeko astakuruare. Beraz, aliatu bat, zer gaitik aliatu bat, ba, ariketa horretan laguntza bat izanen baita. Barean dugun iztun mota identifikatzan lagundu gaitu edo gu ere besteari adiraziko baitugu. Eta horrez gain hastakurua ba ez ezagunei gure desmaktsa saltzeko ere, uh, txaparen estakuruarekin parean dugunari esplikatzen aldiugulako, zer gaitik dugun txapabatz, eta zer den euskaraldia. Bat zueri etzaie baitez hori, baina beste bat zuntzat bai, bera zara bakoitzak hori ikusiko duean ean lagungarri zaioan Eta ikusiko dugu oroak nola egunak joan arau uh, iku jazinez uh, lagungarria den. La lagungarria, baina ez bakarik? Bai, igazuzu uh, iku engaiamendu bat ematen dugu euskaraz egiteko. Uh, txapa eta euskarawan. Beraz, hau bizi edo bela hitreaz Ez da Euskararen atxikimendua diraztiko ikujabat, eh? Euskaraz aritzeko engaiamendu publiko batera kostendu, eta publiko izateak, be, koerente izatea behetzen gaitu. Beraz, eh, hau bizibazira ulehtzen zaituztenekin Euskaraz egin, ez ezagunekin lehen eta askenitzak gutienaz beti Euskaraz, eta ulehtzen badu ba segia ojera. Eta zure surla askideak ulegmenarazak balin baditu, ba, egokitu, itziarioa emekitu, edo iztegi aldatuz, edo esaldi labu jagoak eginez, eta ulegzen zeituela egiaztatu, ba, ikusten balin baduzu, uh, etzeituela ulegzen, bon behar, ariketa ezin dazitu, beraz. Ara. Eta belarri prestenzat? Uh, Bailarri prestak beraz uh, berikin euskarra zaritzeko gomita egiten dizu. Uh, ez da baita ezpada euskararekin uh, erosu, edo ez da baita ezpada euskarra zaritzeko erosu, baina ulegtzen du. Ulehtzen, Euskara ulegtzen du. Beraz, uh, belarri prestak dizkigu euskarra erabiltzeko atak zabaltzan. Hori dugu askia jaiten baina egia da zinez... Uh, Auria, aukerak euskaraz egiteko aukerak bidegtzen dituzte la beraz, zinez uh, zinez ateak zabaltzen dizkigote eta urduan berak ditu beraiek dituzte arauak finkatuko ere uh, beraz, belagit jashtu bazira ez duda adiraztea ele argiz ez baduzugertzen pareko alegatzen bada gali hozubehiz euskarari lotzea uh, zure esaleak Mozken baditu eta xubura zuzen zenbaz daitu bai jaezu uh, zuzula baita espada txigin ikasle esenditzea. Eta, eta, eta zinez uh, oroitu uh, zuzula hariketaren kontrola. Beraz uh, ez lutsa eta, eta animatu zaitaz. Ez da errexa, onartzea Euskalduan gisa identifikatu behar ditugula gure buruak? Bai, batzak uh, jikintza iltasunak dituzte eta gure jikazia da. Baina, olako ariketa bat egiten badinara euskal egi osoan, egin batean gure izkontzak biziduen egoera enokmalaren ondurioa da. Beraz, kontsidera bezakegu ariketa denboran, txapa horrela zinez gure laguntzeko, bestedik ez. Egoera enokmal hori nolaz baitz ba egesteko. Beraz, txapa ez ezazola gordea eta erakutsi zen dain zure eta zuen gogoa